Vajon hogyan befolyásolják elvárásaink életünket? Egy nemrégen megjelent tanulmány összefoglalja az erről rendelkezésre álló tudást. Nem csak a régóta ismert placebo hatáson keresztül mutatja be az elvárások szerepét, hanem más orvosi példákról is beszél, és ismerteti az elvárások emberi kapcsolatokra gyakorolt hatását is. Köteles Ferenc biológust, pszichológust, az ELTE Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetének igazgatóját hallják, aki régóta foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. Vagyunk az arra alakult ki, hogy tanul, folyamatosan próbálja a valóságnak egy egyre szofisztikáltabb, bonyolultabb modelljét felépíteni, és ennek az a célja, hogy részben megértsük, részben pedig előre tudjuk jelezni azt, hogy mi fog velünk történni. Tehát a legtágabb értelemben ezek az elvárások, ezek erről szólnak. Van valamilyen képem egy belső modell alapján arról, hogy ha átcsinálok, akkor... Mi fog történni? Ha bét csinálok, akkor mi fog történni? Ha meg akarom mozdítani a kezem, az meg fog mozdulni. Ha egy fájdalomcsillapítót beszedek, akkor csökkenni fog a fájdalom, Ha egy cukorkát kibontok, akkor édes íz lesz a számban. Így élünk, tehát ezek átszövik a mindennapjainkat. És ezzel mentálisan is, de sokszor életnagyilag is előkészülök dolgot. Tehát elmegyek az edzőterembe, és tudom, hogy én most edzeni fogok, akkor elkezd a szervezetem is erre felkészülni például. Tehát ilyen értelemben, hogyha nem lennének ilyen elvárásaink, el se tudjuk képzelni ezt az állapotot. Ez a most megjelent cikk nagyon széles körben tárgyalja az elvárásokat, Orvosi szempontból, szociálpszichológiai szempontból, általános pszichológiai szempontból. Csak gondoljunk vele abba, hogy azokról a személyekről, akiket ismerünk, akiket meg nem azokról meg ilyen sztereotípiás alapon, de megint csak vannak elvárásaink. A szociálpszichológia nagyon sok ismer, aki szép, magas, tehát társadalmilag egy attraktív valaki, arról feltételezzük például, hogy ő belül is, nemes és jobb tulajdonságokkal fog bírni. A tanároknak, hogy régóta kutatják, vannak elvárásai. Nézve, hogy az egyes diákok milyen képességekkel bírnak, és hogy, -hogy nem ezek az elvárások később meghatározzák, hogy milyen egyet fognak kapni. És mitől függnek ezek az elvárások a diákok? A tanárok is emberek, tehát nyilván vannak korábbi tapasztalatok, az illető diákkal, akár egy első benyomás, akár az, hogy már évek óta tanítja, másrészt meg a tanárokra is hatnak ezek a különböző torzítások. Tehát például, amit az előbb mondtam, hogy azért, mert valaki szőke és kékszemű, ezért okosabbnak intelligensebb. Is fogják feltételezni. És az érdekes, hogyha valós kognitív képességeket kivesszük a képből, akkor is nagyon szépen kimutatható, hogy akitől többet várnak, abból ki is hozzák, ezek természetesen nem tudatos folyamatok. Sok komponensből tevődnek össze, lehet, hogy máshogy kérdezik egy felelet során, lehet, hogy ha két jegy között kell dönteni, akkor inkább felfele húzzák, stb. stb. De végeredményben mérhető hatása van ezeknek az elvárásoknak. De hát itt olyan dolgokra is gondoltunk, hogy az amerikai elnökök például tradicionálisan mindig magas férfiak. Ez is egy kimutatott összefüggés, mert hogy a testmagasságot, azt a dominanciával a vezetőképességgel egyébbel asszociáljuk. Nyilván nem feltétlenül van ez így, de van egy ilyen torzításunk, ezért hogyha elmegyünk szavazni, akkor statisztikailag kimutathatóan a tömeg két teljesen egyforma képességű ember közül azt fogja a vezetőnek, ha ki magasabb. Most nézzünk példákat arra, hogy hogyan jelennek meg az elvárások a gyógyításban, hogyan jelennek meg az orvostudomány szempontjából? Hát ugye a placebo hatást a cikk is alapvető hatásként említette, és akkor klasszikus területek, amit sokat vizsgáltak, például a pszichoterapiáknak a hatásossága. Szerzőktől függően van, aki elvárásnak, van, aki hitnek, van, aki reménynek nevezi, ez egy pszichátriai vonal, egy másik a fájdalomkutatás, ami az 50-es évek tanulja jól tudja, hogy mégis bármilyen placebo hatásos gyógyszerként beadva, hatásos fájdalomcsillapító lesz, depresszió témakör, hogy ez mai napig egy erősen vitatott terület, hogy a modern antidepresszáns mennyivel jobbak a placebo -nál. ez egy farmakológiai hatás, amit az elvárás nagyon erősen befolyásol, és akkor Hányingertől kezdve nagyon sok területen sikerült kimutatni ezeket az elvárás hatásokat. Az elmúlt években sokat foglalkoztam a placebo hatással, és számomra az egyik legmeglepőbb kísérlet az volt, amikor embereknek fájdalomcsillapítót adtak. Az egyik csoportnak azt mondták, hogy egy közönséges fájdalomcsillapítót kap, a másik csoportnak azt mondták, hogy morfint, de mind a két csoport placébót kapott. A morfin csoportban természetesen sokkal erősebb volt a fájdalomcsillapító hatás, de amikor ők egy olyan anyagot kaptak, ami gátolja a morfin hatását, akkor megszűnt. A morfira vonatkozó placebo hatás. Vannak ennél egyébként meredekebb dolgok is. Képzelje például azt, hogy leválasztjuk az elvárást a hatóanyagról. Ezt úgy tesszük, hogy mondjuk műtét utáni betegeknél, akik fájdalomcsillapítót kapnak, de automatikusan adagoljuk a fájdalomcsillapítót, nem mondjuk meg, hogy például a fájdalomcsillapító adagolást abbahagytuk, vagy azt mondjuk, hogy a fájdalomcsillapító adagolást nem hagytuk abba, pedig abbahagytuk. És ebben az esetben kiderül az, hogy egyébként terápiáson hat. Elvárásos, fájdalomcsillapító oldagok hatástalannál válnak, hogyha nincs ott ez a tudat, amit hívhatok elvárásnak is, hogy én most kapom a fájdalomcsillapítót. vagy hiába kapom, úgy tudom, hogy már nem kapom, akkor értel nem foghatni. Vagy hogyha nem kapom, de úgy tudom, hogy kapom, akkor még tovább foghatni. Ismerünk a placebó hatással ellentétes hatást, amikor például egy gyógyszer papírjába beleírják, hogy milyen mellékhatások várhatók, és akkor ezek a mellékhatások meg is jelennek. Így van, hogyha kapok egy új gyógyszert, akkor el fogom olvasni a tájékoztatóját, a tudomást fogok szerezni a kötelezően feltüntetett. Mellékhatásokról, és ez önmagában növeli annak a valószínűségét, hogy én ezeket a mellékhatásokat magamon is megfogom tapasztalni. Klinikai vizsgálatoknál történtek korábban olyan bakik, hogy bizonyos klinikákon bizonyos mellékhatások, ezek általában nem direkt, bár később már direkt is kimaradtak a tájékoztatóból, és hogy, hogy nem, azokban a csoportokban a betegek valóban nem mutatták ezeket, vagy jóval kisebb gyakorisággal mutatták ezeket. A kimaradt a, Amikor kimaradt, és ma már eléggé az, hogy A gyógyszer mellékhatásoknak egy része nem a hatóanyagnak valamilyen kémiai hatására vezethető vissza, hanem lényegében az elvárásainkra. Ezek a, fogalmazunk így, hogy negatív elvárások, nocebo hatás, ez az élet milyen más területén jelenhet még meg? Ha hogyha nagyon általánosítani akarom, akkor végül is eljuthatok például az optimizmus-pesszimizmus témakörére. Ugye az optimizmus, vagy a diszpozícionális optimizmus, az a jövőre vonatkoztatott, generalizált elvárás ez a definíció. Tehát általában azt gondolom, hogy a jövő jól fog alakulni, vagy azt gondolom, hogy a jövő rosszul fog alakulni. Na most elég sok vizsgálat kimutatta azt, hogyha optimista valaki, akkor valóban sikeresebb lesz. Ennek az az oka, hogy több megoldási lehetőséggel próbálkozik, többet fektet bele az adott feladatnak a megoldásába, több kockázatot is vállal, mert kicsit felülbecsüli a sikernek az esélyét, egészséges mértékben, és az összességében azt fogja okozni, hogy nagyobb eséllyel vagy nagyobb valószínűséggel ér el a sikert. Ugyanakkor például a betegségek tekintetében ez egy sokkal neteszesebb téma, mert hogyha én nagyon optimista vagyok, és megjelenik a bőrömön egy csúnya elváltozás, és nem megyek orvoshoz, mert azt gondolom, hogy ez el fog múlni, ez nem egy rossz indulatú adagonat, akkor lehet, hogy belehalok a végén. Most, hogyha nagyon kisarkítom. Másrészt pedig azt is kimutatták, hogy a túlzott optimizmus, vagy ezeket már illúzióknak nevezzük, tehát az ideális illúziók, azok megint csak hátráltatnak. Mert akkor már valójában nem a valóságban élek, nem vagyok hajlandó a valósághoz, így aztán előbb vagy utóbb szembesülni fogok a valósággal, és ez általában nem kellemes. A depressziósok egyébként reálisabban látják a valóságot, de igazából ez nem segít, mert akkor meg a fordítottja indul el, nem próbálkozunk, alulbecsüljük a sikereséjét, lemondunk el a dolgokról, tehát ez sem jó. Ez egy nagyon kényes egyensúly a optimizmus-pesszimizmus között.